Hogy azon gondolkoztam, hogy melyik könyvel folytassuk tovább? As I was thinking about which book uh, we should study. Uh, az úr nagyon a szívemre helyezte az Ószövetséget. The Lord really put the Old Testament on my heart. Uh, mindig az új vettük eddig, mindig el, abból vettünk egy könyvet. Sundays we usually study the New Testament, one book of the New Testament. Most az Ószövetséget fogjuk. And now we will study the, the Old Testament és ahogy imádkoztam az Esdrás könyvénél lakat meg a szemem, úgy úgyhogy az eszdrás könyvét fogjuk elkezdeni és azt is elmondom, hogy a Nehémiással együtt fogjuk tanulmányozni, mert a kettő egyről szól. So as I was praying my, uh, I really just, uh, the Book of Ezra came to my mind and uh, I'm telling you now that we will study the Book of Ezra together with the Book of Nehemiah. Hogyha nem tudod, hogy hol van akkor a Krónikák után van Ezra. If you don't know where this book is in the Bible, it's after Chronicles. És ez azért van, mert ez rás volt az aki írta a krónikákat is és az elsőháskönyvét is. And the reason for Sőt, this is egy részét a ás könyvének is valószínűleg öjt a. The reason for this is that Ezra wrote the the Chronicles and the, uh, of course he did the Book of Ezra and one part of Nehemiah. Úgyhogy nyissuk ki az Ezra-s So let's open our Bible at Ezra, chapter one. És kérünk téged Uram, hogy ahogy tanulmányozuk a te beszédeidet, szólj hozzánk és formálj minket. át. Lord, word, form kérünk téged, hogy érjünk meg a mi szívünket. És ahogy szóltál az Ószövetségen keresztül Izraelnek és minden más népnek, úgy kérünk, hogy szólíts meg bennünket is. And as you spoke uh, to Israel and all the other nations through the, uh, the Old Testament please speak to us as well. Kérünk téged, hogy formádát a szívünket, és vonj közeleg bennünket, hogy jobban ismárjunk téged. We that know Köszönjük neked, Uram. Thank you Lord. Amen. Amen. Az Esdrás könyvem. Hát az Esdrás könyve Isten hűségéről szól. The book of Ezra talks about the faithfulness of God. És azért is akartam ezt tanulmányozni, mert úgy gondolom, hogy a mostani világban igen nagy szükségünk van tudni azt, hogy Isten hűséges és a legnehezebb körülmények között is hűséges. The reason why I wanted to study this is that in today's world it's really important for us to know that God is faithful. Uh, nagyon sokszor könnyű azt elmondani, hogy Isten hűséges amikor valami áldás ér minket és akkor mosolyogva elmondjuk hogy hát igen Isten hűséges az övéihez faithful and just de amikor Isten valami nehézséggel áld meg bennünket akkor már nem olyan könnyű ezt uh, felismerni és megélni when, but when we go through difficulties it's not that easy to recognize his faithfulness és hát ebben az időben, amiről ez a könyv szól, igazán sok nehézséggel néztek szembe a zsidók. A fogságból jöttek vissza, a babilóniai fogságból, ahol Isten fenyítette őket 70 éven keresztül. És nagyon sok nehézséggel járt az, hogy visszatérhessenek. De Isten hűséges volt ebben a visszatérésben, és megígérte, hogy helyre is állítja, és nem csak a népet, hanem az ő imádatát is. Egyébként Esdrásnak a neve azt jelenti, hogy Isten segít. But, uh, the name Ezra means God helps. Mindig elgondolkozom, hogy milyen jó lehetett valakinek ilyen neve volt, nem? Uh, cool Akár megszólította az anyukája, vagy a felesége, vagy a munkatársai, mindig csak azt hallotta: Isten segít, Isten segít. Whenever his mom or szüksége volt rá, hogy hallja minden nap. hear this every day. De milyen jó lenne ha ezt mi is hallanánk minden nap. És nagyon nagy szükség volt rá, hogy az ő neve ezt jelentse, mert Isten volt az, aki segített helyreállítani Izraelt. Hogyha csak a babilóniai fogságig tudnánk a történetet, azt gondolnánk, hogy Isten meg akar fenyíteni, és hogyha valami rosszat csinálunk, annak rossz következménye lesz. If we only knew about the story till the captivity in Babylon then we would think that God only wants to rebuke us and uh, whatever we do there will be a something bad képet kapnánk csak egy olyan szülő aki hogyha rosszat csinál a gyerek elfenekeli, aztán onthatja. The picture of God would be like a picture of a parent who only uh, smacks the children. Speck. <laughs> His and then just them there. De Istennek a fenyítéssel sose csak ez a célja, hogy megbántson bennünket, hogy elverjen minket, aztán ott hagyjon. Uh, Hanem az, hogy helyreállítson, felépítsem és itt az Ezsás könyvez ez nagyon fontos, hiszen pont erről a helyreállításról szól, pont arról szól, hogy Istennek a fenyítése, az arról szól, hogy helyreállítson valamit, hogy újraépítsen valamit mi bennünk And it's very important here in the book of Ezra because the rebuke of God És hogy leginkább visszaépítse helyreállítsa bennünk a vele való kapcsolatunkat az ő imádatát. To restore our relationship with the Lord. És erről szól ez a könyv. This is what this book is about. Központi szerepet kap a templomnak az újjáépítése. Ez a a templom újraépítéséről is olvasni. Úgyhogy sokat fogunk a templom újra, újraépítéséről is olvasni. So nézzük az első First verse. Círus Perzsa király, király, Círus, Perzsa király uralkodásának első esztendejében azért, hogy beteljesedjék az úrnak Jeremiás által mondott igéje. Arra indította az úr Círus, Perzsa király lelkét hogy egész birodalmában, szóban és írásban kigérdesse a következőket. Ebben az első versben megtudjuk azt, hogy ez az egész Círus Perzsa király uralkodásának legelső esztendejében történik. So in the from the first verse we know that all this happens in the first year of Cyrus King of Persia. Ötze Krisztus előtt 539-ben a Perzsa birodalom legyőzte a babilóniai birodalmat. In a... 539 before Christ, the, the Persian king defeated Babylon. Uh -huh, igen. E, és Cyrus királyt e, került így hatalomra az akkori Babiloniai fölött, Babilonia felett. And Cyrus became the emperor, the és a, ruler over Babylon. És látjuk azt, hogy már a legelső évben ott volt az a vágya szívébe, hogy visszaküldje a, a zsidókat a saját földjükre. Érdekes az, hogy, hogy már a legelső évben erre indította Isten a szívét. És olvasjuk is, hogy az Úr indította a lelkét. Az Úr volt az, aki belenyúlt a lelkébe, és, és ezt a vágyat beletette a Círus király szívébe. És lehet, hogy Isten pont Dániel profétát használta arra, hogy Círus királynak a lelkét felindítsa, vagy a szívét bátorítsa erre. Maybe God used Daniel to actually stir uh, up the spirit of Cyrus king. Maybe he, Daniel was the one who encouraged the king to do this. Isen emlékezettek arra, hogy Dániél második volt a birodalomba ez Círus királlyal is nagyon sokat beszélgetett minden bizonnyal. Just remember that Daniel was the second uh, influential man in the in the empire and probably they talked a lot. Uh, olvashatunk a Dániel 6, 28ban vagy a 9. -es, 10 -es fejezetek első verseiben, hogy bizony cílus király idejében szolgál Dániel. In Daniel 6, uh, 28, and also in the chapters 9 and 10 we read that. Uh, Daniel uh, served a lot in the time of Cyrus. És valószínűleg, hogy Dánielnek volt lehetősége a Jeremiási és Ézsaiási proféciákat megosztani Círus királyával. So, probably Daniel had the possibility to uh, share the prophecies with Cyrus. Uh, Olvasjuk csak el a Jeremiás könyvéből két ilyen proféciát, a 25-ös fejezetben van az egyik. Let's read these prophecies in Jeremiah in chapter 25 a 25-ös, tehát Jeremias 25, 8-astól 13-asig fogjuk olvasni. Chapter 25, from 8 to 13. Azért ezt mondja a seregek ura, mivel nem hallgattatok a beszédemre, elhozatom Észak valamennyi népét, így szól az úr, meg szolgálmat Babilonia Babilónia királyát, és rázúdítom erre az országra, lakóira, és valamennyi szomszédos népre. Kiírtom őket, megborzad, és felszíszen, és aki látja, mert örökre romhalmazzá teszem őket. Megszüntetem náluk a vidám örvendezés zaját, a vőlegény és a menyasszony örömény, a malomzúgás és a mécses világot. Ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, és ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni 70 esztendeig. De ha majd eltelik a 70 esztendő... Megbüntetem Babilónia királyát és népét, így szól az úr, meg a Káldeusok országa bűnei miatt, és pusztává teszem örökre, mert beteljesítem mindazt, amit erről az országról mondtam, mindazt, ami megvan írva ebben a könyvben, amit jeremiás a népekről profétált. Círus királynak megmutatta Dániel ezeket a proféciákat. És ebben az állt, hogy 70 év után Babilónia királyát Isten meg fogja büntetni, és vége fog szakadni ennek a 70 éves fogságnak. So Daniel shared all these prophecies with Cyrus, and uh, these prophecies said that after 70 years uh, God will punish the King of Babylon and, uh, um, and uh, his, uh, his uh, empire or his power will come to an end. És aztán a 29.10-ben, Jeremiás 29.10-ben, konkrétan, ott konkrétan olvasunk is arról, hogy Isten azt mondja, hogy gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre, mert csak én tudom mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. És megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat, és összegyűjtelek benneteket minden nép, és minden, minden nép közül, és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket a 14 itt, még, it too, 14 itt még konkrét abban, ott van az profécia Jeremiáson keresztül, hogy 70 év után Isten vissza fogja hozni a népet. Hogy a nyomorúságot jóra fogja fordítani, reményteljes jövőt tervez nekik that he will turn misery to good and then he plans a hopeful future for them. Is Cyrus hears this message. One day he hears that the king of Babylon will be defeated after 70 years of punishment, and the slave will be free. This happened, you know, because So this is what King of Cyrus hears that after 70 years the ruler of Babylon will be defeated and this is actually what is happening. Ezt már látta, hogy ez már be is következett ez a profécia. Ennek ő élő szerves része volt. So he saw that this prophecy was actually fulfilled, and he was És tudta az, hogy Isten vissza akarja vinni a zsidókat a földjére, ezekből, a proféciákból. Úgyhogy a legelső dolog, amit királyként tett, az, azt, hogy bátorította őket, hogy menjenek vissza. So from these prophecies, he knew that God wanted to ta take his nation back to their land. So the first thing he did was that he encouraged the Jewish people just to return to their land. És még egy proféciát nézzünk meg az Ézsaiás 44-ből. And there is one more prophecy to look at in Isaiah 44. Ézsaiás 44, a 28-as verstől fogjuk nézni a 45-ös fejezet 5-ös 45 verséig. From verse 28 to, the, to chapter uh, 54, verse 5. Ezek a szavak, amiket itt olvasni fogunk, azért nagyon érdekesek, mert 150 évvel ezelőtt, tehát a, a Círus király e, e, uralma előtt íródtak. A kérdéseket a kérdéseket nagyon intenzik, mert a Úgyhogy a 44 ban azt olvassuk, én mondom Círust pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja, hogy építsék fel Jeruzsálemet és rakják le a templom alapját.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 Can you imagine what Cyrus must have felt when Daniel shared this with him? ezelőtt le volt írve az a név, hogy círus, és hogy ő majd kezébe egy eszköz lesz. 150 Cyrus Cyrus a És hogy majd azt fogja mondani, hogy építsétek föl Jeruzsálemet. rakjátok le a templom alapját and that he will say that uh, build Jerusalem build the foundation of the temple. Te hogyan éreznéd magad ha a bibliában találnál egy próficiát, mondjuk 200 évvel ezelőtt, ami konkrétan a te nevedet tartalmazza és azt, amire az Úr elhívott téged. So how would that make you feel if you found a prophecy written 200 years ago and which would have your name and and uh, the plan God has God has for you. De láthatná azmut, hogy jó oh, Círus van sok You could just say that oh there are so many Cyruses. Ugye, azt hogy Kovács Péter. Mondjuk az, vagy vani. A is sok, ugye? So if they said Péter Kovács or Sándor there are many Vagy csak Vag de itt tovább megy, és még konkrétabb a profécia 45-ös fejezetről. But uh, it goes on, and the prophecy becomes even more exact from uh, chapter 45. Ez mondja az Úr fölkentjének, Círusnak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terítettek le előtte, és királyok övét oldom meg, és kitárulnak előtte az ajtók, és nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted a rögös utat, elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vazzárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, hogy én vagyok az Úr, aki téged néven szólított. Izrael istene, a szolgámért, Jákobért választottamért, Izla, Izraelért szólítottalak neveden, és híres nevet adtam neked. Noha nem ismertél, én vagyok az Úr, és nincs más, nincs Isten rajtam kívül. Én növesztelek fel, noha nem ismertél. Ez, ez elég konkrét, nem? Círus király látja, hogy hova jutott el, mennyi népet leigázott, mi mindent adott Isten a kezébe. 150 évvel korábban Isten megmondja, hogy ő ezt azért tette, hogy a népéért tegyem Izraelért. So, as we read it, read it on to uh, verse five, we have seen this prophecy to become even more exact. All the nations, Cyrus defeated, and and this is all for. Ez israeliattak ezt Isten. And this is this is uh, God. This all for uh, God did this all for Israel. Hogy Círussnak azért adta ezt a magas pozíciót, hogy tegyen valamit Isten népéért. He placed Cyrus in a high position so that he could do something for uh, God's nation. And Otto Daniel ezeket elmondta neki, megmutattona, ki 150 éve korábban leírva. So there was Daniel, he, he showed all the prophecies which were written down uh, 150 years before. És olvastuk, hogy ezt azért eszem, hogy megtudd, hogy én vagyok az Úr Izrael istene. And he read that I'm doing this for you would know that I am God. I am the Lord of az első dolga, ami volt, uralkodásának első mozzanata az volt, hogy akkor gyerünk, Izrael menjen vissza. So the very first, just to go back to their land, Építsék fel a templomot. To build a Círus felismerte azt, hogy ő egy Isten kezében Cyrus realized that he was a tool in the hands of God. És itt Isten azt mondja, hogy pedig nem is tudta, nem is ismerte Círus Istent. Személyesen nem ismerte. And God says here that Cyrus didn't even know God personally. De itt van egy ember, lehet politikusnak nevezni, vagy vezetőnek, aki felismerte, hogy ő egy eszköz Isten kezében, annak ellenére, hogy nem ismerte Istent személyesen. So we see a man here who realizes that he is a tool a kérdés az az, hogy mi akik ismerjük Istent, mennyire tudjuk ugyanazt, amit egy olyan ember is felismert, aki nem ismerte őt. Mi is eszközök vagyunk Isten kezében, yeah. és nem, nem 150 évvel ezelőtt találtak ki ezt Isten, hanem a világ megteremtése előtt. És mi is ugyanolyan eszközök lehetünk, mint Círus volt. So we can be just as Cyrus was. Azt is itt Isten, hogyha visszalapozunk a 1 egyhez, hogy ne csak szóban mondta a következőket, hanem írásban is hírtest ki. Szóval Isten mondja a 1. Versben a Szafrán hogy csak És valóban írásban is kihirdettetett ez, amit majd fogunk olvasni. Még pedig a kettő krónikák 36-ban is le lett írva felett jegyezve. So he még a régészek találtak egy uh, kőbe vésett felírást, ami ugyanezeket tartalmazza. But uh, archaeologists found some uh, writings uh, in a stone which has all these words. A ismerik a régészek. A cylinder It's called Cyrus's Cylinder. <laughs> És ebbe belevannak vésve ugyanezek a szavak. tehát nem, nem csak a bibliában van feljegyezve, nem csak a régi tekercsekben, hanem még kőbevésve is ö, ki van adva ez az utasítás az egész birodalomnak. So all these words are actually uh, found there in the... craved. craved. into stone. A második verstől olvasjuk, hogy na mit is kellett kihirdetni. A kettestől négyes versekig olvasjuk. Azt mondja, hogy ezt mondja a Círus, persa király. A föld minden országát nekem adta az Úr, amennyi istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítsem templomát a Júdában lévő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal istene, és menjen el Júdában lévő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael Istenének, az Úrnak a házát. Ő az Isten Jeruzsálemben. Aki csak megmarad bárhol, ahol jövevényként él, az segítsék annak a helynek polgárai ezüsttel, arannyal és különféle javakkal, és állatokkal, meg önkéntes ajándékokkal az Isten Jeruzsálemi háza számára. Itt van tehát, amit rendeletként kiadott Círus királya. So we see the of Cyrus here. És uh, látjuk azt, hogy Círus mennyire tudatába volt annak, hogy Isten keze volt ő rajta. Hogy mi a terve Istennek, hogy fel akarja építeni Jeruzsálemben Isten házát. Az úrnak házát, ahogy írja hármas vers. Az úrnak házát felépíteni az Isten szemében nem csak egy épületet jelentett. Hanem jelentette Isten hatalmának, Isten imádatának a helyreállítását az emberi szívekben. But it also meant to restore uh, the worship uh, of God in uh, people's heart. És amikor Isten arról beszél, hogy az úr háza, akkor nem csak egy épületről beszél, hanem arról is, amikor az emberek ő hozzájönnek és őt imádják. So, when God speaks about the house of God, He doesn't only speak about the building, but He comes about, He talks about the very fact when people come to Him and worship Him. Arról az uralomról beszél, ami uralomban Isten uralkodik a mi szívünkben. He uh, talks about the power, which is when He reigns in our hearts. Ezt a szövetséget, ezt az zigeératat Isten már Dávidnak odaatta, Ez a Dávidi szövetségként is ismérijük. Igen, az első krónikák 17-ben olvashatsz erről, amikor read... Isten ezt a szövetséget köti Dáviddal. Ott megígéri Isten, hogy a házát és az imádatát, az ő királyságát is helyre fogja állítani Izraelben. De God promises that He will uh, restore uh, His house and uh, His worship in Israel. És ezt az ígéretet teljesíti be Isten itt círus királyon keresztül is. És... So God fulfills this uh, promise here through Cyrus. Az templom építését a 536-ban kezdik el. The building of the temple started in 536 before Christ. De, egészen, de egészen 515-ig. But it to, uh, Mert az emberek, mikor visszaérkeztek, akkor nagy lelkesedéssel elkezdték lelakni a templom alapját, de aztán két év után abba hagyták az építést. El, elszállt a lelkesedésük, túl sok nehézséggel találták magukat szemben. Their excitement was just gone because they faced too many És 14 éven keresztül hozása nyúltak a templomhoz. So 14 years they didn't touch the És mindenféle szellemi kifogásokkal jöttek, hogy ó oh, még nincs itt az ideje annak, hogy felépítsük az Úr templomát. So they came up with all these that, oh, there is no time yet to build Ez egy jó szellemi kifogás, amely mindig oda lehet bújni, hogy ó oh, még nincs itt az ideje. De hát ott volt az ideje, hát Isten Círus királyon keresztül is elmondta már. But the time actually has come because God even uh, told this through Cyrus. el is kezdték a munkát. They have even started to work. nehézség miatt abba hagyták. Hatalmas lelkesedés volt a kezdetekkor, mint fogjuk olvasni az első They Amikor letették az alapkövet, when volt aki zokogott, Isten dicsőítették. Even cry as they as they just worshipped God. De even két év nehézség után úgy döntöttek, hogy inkább abbaadják. after three years of difficulties, they just decided to stop. Ismerősen hangzik ez a folyamat. Does this sound familiar to you? Ne, ne, nagyon sokan új, mikor megismerik az Urat az Ő megváltását. Hú, de lelkesek! So uh, uh, so mindenki, aki újonnan született, csak ott van a vágyben, hogy gyerünk, építsük helyre Isten királyságát, imádatát, hadd tudja meg mindenki, hogy Jézus a megváltó. Everyone who gets saved are just so excited. Let's all go together and build the kingdom of God. Let just everyone know that Jesus is the savior. Neki very aztán egy csomó nehézség van. But then the difficulties come. És olyan kb két évvel később ám még biztos nincs itt az idejem. is majd az úr tudja mikor. The Lord knows when. Ez egy szellemi kifogás. És ugyan, hogy Isten bátorította az embereket, hogy folytassák a munkát, és menjenek tovább, és építsék Isten királyságát, ugyanígy bátorít bennünket ma is. És túl kell lépni azon, hogy kevesen vagyunk. We just have to pass all the facts that... There is not enough of us. Egy csomó gyülekezet van Debrecenben, dicsőség az Úrnak. De Debrecen, Debrecenben több mint 200 ezeren laknak, de ezen kívül még itt élnek, még pár tízezren pluszban. are 200 inhabitants in Debrecen, and there are a few more people who live here. És én nem tudom, de csak úgy tippelek, hogy olyan 5 6000 ezernél többen nem járhatnak gyülekezetbe. I can only guess that I don't think that uh, the people who go to church are more than 5 or six thousand. De még, hogyha jó indulatúak vagyunk is és 20 000 járnak, hát akkor is még vannak 2 000-en akik nem járnak és nem ismerik az urat. But even if we are generous and we say that let's say these people are 20 000, there are still many left who doesn't go to church. És a népszavazáskor felmérték, hogy mi debrecsen hálódtak vagyunk, már 10%-kal az embereknek eh, nyitott szellemi dolgokra. Úgy ez milyen áldás vagy látok, de 10% nyitott. So when we had this public vote, then uh, the results came out which showed that 10% of uh, the people in Debrecen are open to uh, spiritual things. És hát a többi városokban ez 2-5%. A többi helységekben, nem csak városokban. De hát ez elég, tehát mi ehhez képest elég jó helyzetben vagyunk, de hát még itt is mennyi több százezer ember nem ismeri az urat. So we are doing pretty good, but still there are so many people who doesn't know the Lord yet. És isten megígérte azt, hogy helyre akarja állítani az ő imádatát. And God promised that he to restore the worship of him. És igen lehet, hogy kevesen vagyunk. De ő, ha mellettünk van, akkor ez elég. So yes, we might be a few, but if he's with us, then that's enough. Az izraeliek mindössze 50 ezren tértek vissza Izraelbe. A többiek ott maradtak a Babilonia területén, jól érezték magukat, megszokták a hetven alatt. Only 50.000 of Israelis returned to their land. All the rest of them remained in Babylon. They got used to it, they had a good time. Hosszú volt az út. Veszélyes volt az út long, sokba került sok áldozat volt Ezért kevesen döntöttek úgy hogy visszamennek So only few decided to go back. Az Ésaiás uh, 10 uh, 22 írja is hogy bár annyian vagytok, mint a tenger fövenyet csak egy maradék fog visszajönni As Isaiah 10.22 uh, even writes that even though you are uh, as many as the sands On the shores, only few will csak egy csak egy uh, maradék. Ez only az 50 ezer ember, aki visszatért, ezek oda szántak voltak. Only few will return, and these who returned, they had a heart. De még ez az 50 ezer is elcsüggett és elbátor a nehézségekre. But even this 50, got discouraged when they faced difficulties. Ezek akik abbahagyták a templom építését, nem azok voltak akiket nem érdekelt Isten munkája. Those who stopped building the temple were not the people who were not interested in the work of God. Ezek azok az emberek Isten népek közül, akiket a legjobban érdekelte. De ők is feladták és abbahagyták. But even they gave up Even they got Mert ránéztek a körülményekre, az ellensegek támadására. Because they at the circumstances, the attack of the enemies. Stén következőnek ránéztek arra, hogy hát milyen erőforrásaink vannak. Hát nincs pénzünk, nincsenek szakemberei. Be ezek Salamonnak a legjobb szakemberek voltak. And then they looked at uh, the lack of sources. We don't have money. We don't have uh, experts to build the building, not like Salamon. Mikor lesz olyan dicsőséges ez a templom, mint a Salmoni volt, de kezdjük. Will this temple ever become as glorious as Solomon's temple? We dont even start És istenjön és azt mond nem kell izgulni, ennyim minden. And then God comes and says that you shouldn't stress about it, everything belongs to me. Minden erőforrásnálam van, és ami kell azt meg fogom adni. I have all the resources and I will give you everything you need. És csak azért, amiért a te gondolkodásod szerint ez a templom nem lesz olyan dicsőséges mint a Salamoni, én biztosítalak, hogy sokkal dicsőségesebb lesz. És meg is adja Isten Habakuknak ezt az ígéretet, hogy a második templom dicsősége sokkal nagyobb lesz mint az elsői volt. And God even gives this promise in Habakkuk that the, the glory of the second temple will be even greater than the first ones. Maga, Isten dicsősége, egy személy Jézus Krisztus formájában meglátogatta ezt a második templomot. Because the glory of God in, uh, in Christ visited this temple. Sokkal dicsőségesebb volt mint a Salamoni ragyogó templom. So it was more glorious than the temple of Solomon. És mindenféle kifogásokra Isten csak bátorítást ad. És ezek az emberek újra erőt merítenek. So these get, uh, again. Látják Isten hűségét, látják Isten erejét, és tovább mennek. A perzsáknak az volt a jellegzatessége, hogy ők bátorították a Leigázott népeket arra, hogy állítsák helyre a saját istenük, imádatát, csak fizessenek adót. One of the main characteristics of the Persian were, were that they actually encouraged all the defeated nations to restore their own culture, but of course they have to pay tax. Így bár Cílus király felismerte Istennek a kezét az ő életén nem ismerte Isten személyesen. So even though Cyrus uh, recognized uh, God's hands upon his life he didn't know God personally. az ezért kapnak ilyen nagy bátorítást Círustól, hogy menjenek és építsék a templomot, de csak 50 000 válaszolnak. a uh, The a temple but only 50, of them responded. Meg, hogy hogyan válaszoltak az emberek az ötös verstől. Let's see how they responded from verse 5 uh, és 6 vers. Azt olvasjuk, hogy elindultak tehát Júda és család családfői, meg a papok és a léviták, és minnyájuk lelkét arra indította Isten, hogy menjenek el, és építsék fel az úrházát Jeruzsálembe. És az egész környezetük segítette őket tárgyakkal aranyjal, különféle javakkal, állatokkal és kincsekkel, és önkéntes adományainkon kívül. Látjuk azt, hogy elindul egy maradék, és Benjamin meg juda, azért van kiemelve, mert valószínűleg hogy a legtöbben közülük voltak, akik visszatértek. És ami jó hír az az, hogy bár kevesen mentek vissza, azoknak a lelkét Isten indította. And the good news is that even though few returned those, uh, the spirit of those were uh, stirred up by God. Isten, amikor számol nem úgy számol, ahogy az emberek. When God counts, he doesn't do this as uh, humans do. Mi sokszor csak azt nézzük, hogy hány darab ember. Sometimes we only look at how many people. Isten meg azt nézi, hogy van -e egy szív legalább, aki hozzám ragaszkodik. And és hány ilyen szívban Isten ezt nézi? And when God looks at us, He uh, wants to see if there is one heart who um, who is committed to me. Who is committed to me, and how many hearts are there who are committed to me? És itt pár kevesen voltak számban, viszont mindannyiuknak a lélek Istenhez ragaszkodott és mindannyian akartak menni. Ez lehet többet lehet kezdeni, mint egy hatalmas sereggel akik csak ilyen. Lagymatagok és azt se tudják, hogy akarnak -e menni, vagy sem. Hogyha csináltál már munkát, ahol lehet, több emberre volt szükség, sokkal többet lehet haladni két-három emberrel, aki akarja csinálni, mint százal, aki közül három akarja csinálni. If you have ever done a job where uh, which uh, needs more people, it's so much easier to actually get the job done with only few, but uh, enthusiastic people, than with a huge crowd of people who don't really want to do it. Márcio, ha ott van a száz és közülük csak három lelkes, az a három lelkes lehet tud dolgozni, mert a többi százal kell foglalkozzon, hogy ne omljon össze a helyzet. Because if there are, let's say, 100 people there, and only three out of them are enthusiastic. Úgyhogy itt van egy lelkes, kicsi, de nagyon lelkes csapat, akiket Isten indított erre a munkára. És ott van, hogy fel akarják építeni az úrházát, fel akarják építeni Isten imádatát újból. And they do want to build the temple again and they do want to uh, restore the worship of God again. És értekes, mert mikor az embereknek a lákét felindítja Isten, akkor ezt a környezetük látja. And it's interesting because when God stirs up uh, the spirit of people, then everyone else around sees this. És még azok is akik nem akartak menni, azt mondták, hogy de mi segítünk titeket, hogy tudjatok menni. So even those people who didn't want to go, they said that oh we help you so you can go. Mi nekünk jó itt, nem akarjuk a hosszú, veszélyes, várasztó, áldozatokkal teli utat, de ti menjetek, adunk nektek egy ezüstárgyat. Vagy adunk neked állatot, aranyat, hogy te tudjál menni és te ö, tudj részt venni ezen a hosszú, veszélyes úton, ami áldozatokkal teli. Mögötted vagyunk or we give you gold and livestock so you could go on this long and dangerous journey restvesnek a munkába hát a háttérből so they actually do participate in the job from the background dejük maguknak nem akarnak menni but themselves don't want to go hát mindig az utassamba amikor Péter kilépett a hajóból és sétált a vizen and this always reminds me of peter when he stepped out of the boat and started to walk on the water hát és sétált a vizen rossz kifejezés, de vizően rálépett. Yeah, we can't really say he walked on water, but he stepped on the water. Uh, nagy élmény volt szerintem minden tanítvány számára. I'm sure it was a great experience for all the disciples. Hát ugye képzelni, azok, akiknek volt még lehetőségük az üldöztetések kapcsán elmesélni a gyerekeiknek, hogy fú, mikor ott voltunk a hajóba, és Jézus jött a vizen. És Péter kilépett. Can you imagine those disciples when years, years later they were telling this to their children that, oh, when we were all there in the boat and Peter stepped on the water? Még most is olyan csodálattal mondom mesélem a gyerekeimnek ezt a történetet. Even I tell this story with the, such an amazement de to mikor, my kids. De hogy hazok mondták, akik ott is voltak, hu, ez milyen lehetett? But uh, how could, how would this be when those people tell these stories who were actually there? de a 12 közül csak egy tudta azt mondani, hogy én léptem ki. But only one out of 12 could uh, say that I was the one who stepped on the water. A, a többiek csak azt tudták mondani, ott voltunk mikor kilépett. The others could only say that oh we were there when he stepped on. The water. És nagyon támogatóak voltunk, igen, Péter. And itt we vagyunk. We were so supportive, cheered for him. Yes, Peter, we are here. Csak 50000 rentértek vissza. And here we see only 50000 returned. Csak ez az 50000 az tudta, hogy mi az a veszélyes, mi az a áldozatokkal teli út. Only those 50000 knew what is uh, danger and what does it mean to go on a journey uh, full of sacrifices. Csak ez az 50 tudta, hogy hogy mit jelent a semmiből újra kezdeni. Only uh, those fifty thousand knew what does it mean to start over from nothing. Csak az az ötven tatta tapasztalatból, hogy mi jelent az, hogy Isten segít. Only those fifty thousand by experience what it really means that God helps. A többiek csak támogatók tudtak ott lenni. The others could only be there uh, as a support. És támogatták őket, és részesei voltak. And they supported them, they did participate. De Sokkal kevesebbet éltek meg. Less. Itt volt a bátorítás, az emberek válaszoltak és elindultak. Ezeknek az embereknek egy nagyon uh, felbátorodott, nagyon, uh, nagyon Istenhez ragaszkodó gondolkodásuk volt. And uh, these people's thinking was very brave and devoted to God. Mi találtak egy felirást egy barlangba, Lákishoz közel. They found a sign in a cave near to Lákis. Igen. És uh, ez volt a fába vésve, hogy én vagyok Jákve a Tisztanaták. And this uh, text says, I am. Uh... Your God. És, uh, és én elfogadom júda összes városát és helyre állítom Jeruzsálemát. Elfogadom. elfogadom. tehát hogy előttem kedves. and, and I uh, receive all the cities of Judah and I will restore. Jerusalem. Jerusalem. Ez valószínűleg egy olyan ö, profétikus ígéret volt, vagy egy olyan ígéret volt, ami az emberek szívébe ott volt, azoknak, akik visszatértek. the who Ez sokkal fontosabb, hogy ilyen hozzáállás volt a szívükbe vésve. But it's so much more important that this is uh, this was, uh, actually what was on their heart. Ezzel indultak útnak. This is how they went on the journey. És a hetes olvasjuk, hogy Círus király, 7. Pedig, Círus király pedig előhozatta az úrházának az edényeit, amelyeket Nebukkanet cár vitt el és a saját istenei templomának ajándékozott. Előhozatta ezeket Círus Perzsa király a Mitredá kincstárnok felügyeletével, és szám szerint átadta Sesbáccárnak, Júda fejedelmének. Ez volt a számuk. 30 aranytál, 1000 ezüsttál, 29 kés, 30 aranyserleg, 410 másodrendű ezüstsárleg és 1000 másedény. Összesen 5400 arany és ezüstedény volt. Mindezt magába, magával vitte Sessbáccár, amikor a foglyok elmentek Babilóniából Jeruzsálembe. Látjuk azt, hogy azok az emberek, akik válaszoltak uh, Isten hívására, és elindultak, azok nem csak a környezetük támogatását élvezték, hanem még a király támogatását is. So Círus a Jeruzsálemi templomból elhozott értékes tárgyakat és visszaatta nekik akkor, amikor elfoglalták Jeruzsálemet a babilóniaiak, akkor teljesen kifosztották a templomot és az ott Isten dicsőítésére használt összes erdélyeket, aranyezüst felszerelést elfoglalták és magukkal vitték Babilóniába. When the Babylonians, uh, Conquered Jerusalem, they uh, took all the articles, gold and silver, all the plates and everything from the temple, and they took them back to Babylon. Erről olvashatunk a kettőik krónika 36-ban. We read this in Second Chronicles 36. És uh, ezeket az edényeket betették uh, Pogány istenek templomaiba, és az ottani istenek imádatára használták azokat. And they put these platters into pagan temples and uh, they used them to worship idols. És Círus összeszedette, és visszaadta nekik, hogy vigyék vissza Jeruzsálembe. So Cyrus collected all these and gave them back to them, so they could take them back to Jerusalem. Ez a sesspáár ez valószínűleg uh, zerubábelnek a kádeusi neve. The name ez a keldián német Zerubbabel. Igen, vagy, uh, és Zerubbabel, hogyha emlékeztek, volt az, aki az első csapatot visszavezette uh, Babilóniából. Zerubbabel Mert, was, the, <laughs> was the one who led the first troops back to Jerusalem? emlékeztek, a babiloniai fogságból három külön csapatba érkeztek vissza a zsidók. If you remember, there were three troops returning to Jerusalem from Babylon. Az első volt az Erubábél vagy Sheshbazzár vezette csapat, itt 538-ban, amikor Círus elküldi őket. The first troop was led by Sheshbazzar in uh, 538 before Christ, when Cyrus sends them off. Esdrás vezette a második csapatot, majd. Ezra led the second troop és a harmadik csapatot pedig majd Nehémiás vezette, and az the, majd 444-ben van már a harmadik csapat. And the third troop was led by Nehemiah in 444. it uh, itt majdnem két generációval öt megelőző eseményekről ír. Itt az első hét fejezetben. So in the first seven chapters here Ezra actually writes about uh, events which uh, happen happened two generations before him. De itt van Sesbátszár vagy Zerubábel, aki vezeti az első csapatot. És ő kap megbízást a királytól, hogy vigyen vissza minden szent edényt a templomba. Nézzétek meg, milyen számszerűen nyilván tartották ezeket az edényeket. You can see from the verses the exact numbers of the platters and the articles. Ez azt jelent, hogy nekik is hatalmas értéket, hatalmas kincset jelentettek. This means that uh, all these articles meant uh, had a great value for them. Nagyon fontosnak tartották ezeket, pedig sok volt belőlük. They were considered very important even though there were many of them. A saját istenei kimadatára használták. They used them uh, To worship their own gods. Ugye a kertetben lévő köveket nem nagyon tartott számon, hogy hány kő van a kertetben, csak akkor, ha nagyon fontos számodra. Only if they are important to you. Ezek nagyon fontos eszközök voltak a, a, a perzsák számára. These were very important articles for the és Círus mégis mindet visszaadta, mert tudta, hogy ez Isten imádatához tartozik, és a Jeruzsálemi templomban van a helye. Yeah, he ez számomra megint olyan megdöbbentő látni, hogy egy ember, aki nem ismeri Isten személyesen, tudja, hogy mi az, ami Isten imádatára elkülönített. It's so shocking for me to see that a person who doesn't know God knows what is set apart for God. Már sokszor azok, akik ismerik Istent, nem tudják, hogy mi az, ami Isten imádatára elkülönítel. So many times those who know God, they don't know what are the things set apart for the worship of God. Innen értjük meg a szentséget, hogy mi az, hogy szent, mi az, hogy szentnek lenni. Amikor út az eszembe, hogy szentség két dologra gondolok az aranysárlegekre, meg Jézus Krisztusra. When I think of holiness, I think of two things. One is the golden. golden cups and Jesus Christ. Ezek az edények el különítve Isten imádatára, csak Isten imádatára lehetett ezeket használni hétköznapi dolgokra nem. These golden cups were set apart uh, for the worship of God, and this was the only uh, purpose you could use them for, for nothing else, not for everyday use. Uh, nem tudom, hogy ti hogy nőttetek. föl nálunk két edény készlet volt. I don't know how you grew up. We had two sets of uh, dishes. Igen. Uh, az egyik volt a rózsás, tányérok: One had roses on. ez volt a, Ez volt az ünnepi teríték. This one was the dishes for uh, the special occasions. Ez csak akkor, ha vendégek és nagyon vigyázni kellett rá. Only when we had guests and we had to take care of them. A másik a barna üvegtálnyér. <laughs> the second one was the brown glass dishes. Az a mindennapi használat. For everyday use. Ez jó vastag volt, nem törtd könnyen. It was very thick and it didn't break easily. Uh, ezek a serlegek, ezek a tárgyak Isten imádatára voltak elkülönítve, és csak akkor és csak arra. articles for És Isten amikor azt mondja ránk, hogy mi szentek vagyunk, akkor ő úgy néz ránk, hogy mi az ő imádatára vagyunk elkülönítve. So when God uh, says that we are holy, then He looks at us as at who is set apart for His worship. Ő megvásárolt bennünket, a vére által. Kifizette a bűneinket. He bought us with his blood. He paid for our sins. És elkülönített bennünket az Ő imádatára és az Ő céljaira. And he set us apart for his worship and for his purposes. Ez azt jelenti, hogy Ő használ bennünket az Ő terve szerint. It means that he uses us according to his plan. Szeretem azt gondolni, hogy ez olyan mindennap, mint egy ünnepség neki, Istennek I like to think that uh, uh, this is uh, that every day is a special occasion for God. Én magamra nem rózsás nem gondolok. I de gondolok arra, hogy Isten elővesél, már az Ő céljaira vagyok elkülnétem. I don't think uh, of myself as a dish with roses on, but I uh, think of that I am a I am set apart for God's purposes. És én kiesett ünnepi dolog. Ő szeret engem, mosolyog mosoljogám és tudja hogy hogy így, így akar használni engem and for him this is a special occasion he loves me he smiles at me and he knows that he wants to use me a másik jézus élete the second is the life of jesus az jézus élete tükrözi nekünk a szentséget a szentségnek a gyönyörűségét a szentségnek az örömét the life of jesus reflects the holiness the joy mert ugye egy arany pohárnak nem sok érzése van, abból azt nem értjük meg, de Jézus életéből megérthetjük, hogy a szentség azt a bővölködő életet, azt a gyönyörű életet jelenti, amit Jézus élt itt a Földön. The Golden Cup doesn't have many feelings, but if you look at the life of Christ, then we can understand what holiness means. It means to have an abundant life, the life he lived here on earth. Az, az öröm, az a gyönyörűség, ami Jézus életében megvolt, azt akarja az Úr nekem is adni minden nap, és neked is. The joy and beauty Jesus had in his life, this is what God wants to give us. Elmondta is azt, nem, hogy, hogy jövőt He told even Cyrus that I plan a hopeful future. Isten szeretne nekünk reményteljes jövőt adni minden napokkal, a mindennapokban. God wants to give us a hopeful future for every day. És akar bennünket használni. And he wants to use us. És hogyha a Círus király egy Isten nem ismerő ember tudta, hogy mit jelent az, hogy csak Istennek odaszánt, akkor úgy gondolom, hogy nekünk talán még fontosabb ezt tudnunk A gyakorlatban. So, so, if Cyrus, someone who didn't know God, knew what it means to be set apart for God, then I think it's even more important for us to know this, what it this means in practical life hogy olvasom ezt a listát úgy tűnik nekem mintha a legfontosabb dolgok hiányoznának róla a templom imádatból. List, it the list, the need, uh, the the Nincs itt a bronz oltár. Nincs ott az illatáldozati oltár. The altar for the... Incense is not uh, nincs ott here. a kenyerek asztala the table of breads nincs ott nincs ott a menora a hétágú gyertya the menorah is not there és sehol nincsen a szövetség látája and the ark, ark of covenant is not there either Azek arkot látták Where all these uh, ott, amikor a babilóniaiak elfoglalták Jeruzsálemet, uh, honnan to nem tudjuk, hogy ezek a dolgok hol vannak. Really where, uh, Bár több uh, ilyen hírt olvastam az interneten, mint hogyha az odaszány zsidók uh, tudni vélnék, hogy hol van a Szövetség ládája. But I have actually read many uh, articles on it on the internet that all the most devoted Jews seem to know where the Ark of Covenant is. Hát hogy ez igaz ez vagy nem majd ki fog derülni ha előhozzák. Whether it's true or not, we will see later. De ez azért rizikómas már ugye a templomot most megint újra akarják építeni, ami a prófétiák szerintbe is fog következni előfutómb but it's very exciting because they want to build a temple again which will happen according to prophecies. És már minden kész van a templom imádat újraindításához. So everything is ready to um uh, rebuild the worship in the temple. Én uh, késem van az egy aranyból alkotott menora. They, uh, they have actually the menorah uh, built from one gold ready. Uh, uh, Mindenkész van. Már a papokat tanítják, hogy hogy kell a hashártyát hasítani az ószövetség szerint. Már, a, már nem a sajátodat, az állatokét. They are already the how they have to cut the Animals. The animals. Igen. Tehát már itt minden készen áll arra, hogy elinduljon a templom imádat, mert csak a templom hiányzik, meg a szövetség ládája. So everything is ready for the worship in the temple, only the temple. The... Érti Értik Igen. <laughs> the temple and the Ark of Covenant is missing. De ezek a dolgok nincsenek so Itt we don't nincsenek. have these things and they are not listed here. Itogyidök nem fakadtak sírva hogy ó oh, hát akkor vissza sem megyünk. But here uh, the Jew, Jews didn't start to cry that oh we don't even go back then. Nem azt nézték, ami nincs, hanem azt nézték, ami van. They didn't uh, look at things they lack of, but they looked at the things they had. És leginkább egy dolgot biztosan tudtak, hogy van egy istenük, aki a helyreállítás istene és helyre akarja állítani. Az ő imádatát az emberi szívekben. And the one thing they knew for sure is that they do have a, a, a God, and the God wants to restore uh, his worship in their hearts. És hogy ezt hogy akarja csinálni szövetség ládája nélkül, vagy kenyerek asztala nélkül, azt nem tudjuk, de ő meg fogja csinálni, mert azt mondta, hogy ő hely akarja állítani, és ő meg is fogja tudni ezt tenni. Szerintem túl sokat nézünk arra, hogy mi nincs. I think we look, uh, too many times we look at things we lack of hogy mi az, ami még hiányzik. De sokszor elfelejtjük azt, hogy, hogy Isten ott van és ő övé minden, képes mindent elintézni is is És kell, hogy bízzunk, abban, hogy Isten a helyreállítás isten, és ő helyre akarja állítani az ő imádatát a, a misszívünkbe Debrecenben, az emberek szívében. And we have to believe that God is the God of restoration and He wants to restore uh, His worship in our hearts in this city. És, és akarja ezt megcsinálni és meg is tudja csinálni és meg is fogja. And he wants to do this, he's able to do this and he will do this. Azok szívében meg fogja, akik közelednek hozzá. in Azok akik válaszolnak a hívására, azok életében ő ezt elvégzi. In those lives who respond to, this, to his calling. És biztos vagyok bennem, hogy azok az emberek, akik elmentek, és elkezdték, és ott minden nehézség ellenére mentek, és amikor újra tovább továbbmentek, ezt megtapasztalták személyesen. És nem bánták meg egyik pillanatát se az utazásuknak. I'm that all the people who left and all, uh, who faced all the difficulties, uh, along their journey, Even though they got discouraged from time to time they just kept going on and they did actually experience this and they have never regretted it for a second És látták Isten munkákodni ahogy hajrálítja a szívükben az Isteni mádatot, és az emberi szívekben az mádatot. And they saw God in work they saw how God restores the worship in their hearts and uh, in the heart of other people És látták azt hogy Isten hogy teljesíti be az ígéretét And they saw God his Minden nehézség ellenére. Uram, köszönjük neked azt, hogy ilyen Istenünk vagy, olyan Isten, aki hűséges vagy, és aki beteljesíted <gül> a ígéreteket. És köszönjük uram, hogy te vagy az, aki öröm vagy a nehézségek közepette. Lord thank you that you are joy in the midst of our difficulties. Köszönjük neked azt, hogy te vagy a békességünk, te vagy az üdvösségünk, vagy a Te személyed. You, Lord, our peace, our És köszönjük uram, hogy a mai nap is aki közeledik te hozzád, a feletek közelé. Köszönjük uram, hogy ahogy lett egy lépést felé Te rohansz felén Uram. Köszönjük, hogy Te helyre akarod állítani a veled való bensőséges kapcsolatot a mi szívünkbe, és mindenki más szívében. Uram, csak imádkozunk azért, hogy Te legyél az, aki felindítod a mi lelkünket. Aki kinyitod a szemünket, és, és megláttatod velünk azt, hogy ki vagy Te, és milyen hatalmasak a terveid bennünk és rajtunk keresztül. És kérünk Téged, Uram, azért, hogy vigyél minket előre, hogy tudjunk benned bízni. És ad, Uram, hogy a legnagyobb kihívások közepette is terá támaszkodjunk és a te segítségedben bízunk Uram, imádkozunk azért hogy tegyél bennünket szent edényekké lord segíts nekünk Uram, megérteni azt hogy te a te saját céljaidra, imádatodra vásároltál meg bennünket, és különítettél el minket. És annyira fontosak vagyunk számodra, hogy a, nem csak hogy a saját két teremtettél minket, Uram, hanem minden gondolatunkat, minden részünket te számon tartod, és gondod van ránk and we are so important to you that you didn't only create us to your own image but you actually know all our thoughts and every one of them is important to you. Milyen csodálatos Isten vagy te te minden gondolatainkat, mégis vagy irántunk. Lord how amazing God you are, you, who know all our thoughts, yet you just surround us with your love. vagy You are there by your grace and You form us and transform us. Uram, mi imádkozunk azért, hogy ezen a héten hagytjuk megtapasztalni a szentségednek a gyönyörűségét, örömét. Lord, we pray that as we go on this week, we could experience the joy and the beauty of your holiness. És hogy legyünk mi azok, akik kilépünk a hajóból. And that we could be the ones who step out of the boat. Nem csak hátulról lelkes támogatók akarunk lenni, Uram, hanem mi akarunk kilépni. Meg akarjuk tapasztalni a Te kezedet, a Te segítségedet. We want to experience your hand, your help, A Te áldásodat. Your a Te közelségedet. Your Köszönjük neked, Uram. Thank you, Lord. És kérünk Téged, hogy használj bennünket ebben a városban. Úgy, And us hogy Andrást használt a arra, hogy embereket hozzád vezessen, úgy használj bennünket is. Just as uh, you used Andrew to lead people to you, use us. Köszönjük neked a Amen. Amen. Amen.